Zotit të botërave, mëshiruesit të botërave, krijuesi të gjithësisë. Përshëndetje te Allahu xhallahu ala dhe përshëndetje tona, qofshim më të mirë dhe zotëriu na pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bishoktëti besnik, me bi familjat e të ndarshme dhe me gjithat ata që mundohen me ndjekme të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazdojmë lein Allahu xhallahu ala, të hytojmë disa çaste duke nxjerr udhëzime dhe mësime pa jo më krisores orësh regullat themelore me të cilat Allah u te bare kjo të ala në ka obligue si njërës në ka obligue si njërës në lëgjeratën e kalume ku ishte vargu i lëgjeratave të isorisë për nga meri qëllallahu aleyhi vësëllem neve mbajtëm një lëgjerat të shkurt rëth emrave të cilat janë të përmendura në surën El Fatiha dhe emrave të cilat janë të përmendura në surën El Fatiha Neve në mësimin akides dhe ritani kemi, shu, kemi mësue shumë emrët e Allahu të ebare kjovë të ala Me gjithë do me thonjët e tëre Dhe cila du të me qenë gjurma e emrët e Allahu të ebare kjovë të ala të kërobi Cila du të me qenë gjurma Por shembul, thamë se Allahu të ebare kjovë të ala që ndromë bjarësh Arësh i ti nuk adin madhësin dhe rëndesën përveç Allahu gjelële gjelalu Mirë po kjo që ka du të me lanë të ti gjurëm Dush me ditë se Allah u gjellar është më i madhi Dhe njëriju para të madhi Nuk mërët me vodë çka doje Kur është njëriju para dikuj të shumë i madhi Njëriju dhe para njëriju të madhi Nuk mërët me vodë çka doje Po parameno para kriusit absolut I cili evojshgon Univerzën e ti Kriesat e ti duke qëndru lartë atje Kjo duke me Duke me ta ulkokën ti Gjdo hapë çka e banë Kudo që je të edhinë se Allah u mbi arsh Kontrollonë në gjithë çka fuqia Allah Allahu gjellu ala inë në batë shërrabbi kele shedit këtën Allahu gjellu aluhu vërtet goditja e zotit të në shumë e keqe shumë e ashpër do më nëse e godet dikan Allahu është e pa durushme ajo është e pa durushme adaj emrat dhe të cilësit Allahu gjellu alit me posë gjurëm të jetë e besintarit mësë me qenë teori mësë me qenë teori shumë është më nënsi kjo më hinë koko të tona Besimi, besimi parimët duhet të mecin zbatim me shirim, yzim, manifestim në veprat tona patjetër. Por ndryshe nuk është ajo që e shpëton te Allahu te bareke o te ala. Nuk është, është një ajet ku Allahu te bareke o te ala e çet në shesh këta në mënyrë më të fuqishme në sura An-Nisa ku thotë Allahu jalla jalalu ya ja, ayyuhal ladhina amanu Amino billahi wa rasulihi. Subhanallah. Shikona ajete. Duke treguar rëndësinë e bashkimit të teorisë me praktikën. Teoria me praktikën duhet të mëqen e ndërlidhur, e pa ndarë, e pa ndarë. Çka thotë Allahu xhallahu ala, thotë o ju të cilët keni besuar, shikona, vërtetohet një pjesë e besimit. O ju të cilët keni besuar, çka ja Rabb, aminu, besoni. Kenë besuar oz. Aminu billah Zbatone e ata që e keni besue Kjo njona prej komenteve Oj të së të keni besuar Zbatone ata që e keni besue Zbatone Allah e, Besimin Allah undet në pegamerin e ti Sallallahu aleyhi sallam Njona prej komenteve të këtja jetit është Oj të cilët keni besu Që ndroni Deri në fund me besim Mosullë kundni E kjo e të regon e rëndësini e besimi Njëri ju duhet me Me i dhonë shumë në nëci si i besimit. Vallahi, shumë mitë sa e mëkateve, me të cilatë Allahu Gjelluala e ka sëpruhu bidhë në ademi, si kur që të da përmenmi nga se sot e kemi vazhdimin e disa pjesëve të kaderit. Jo kretë disa pjesëve, dhali me së dëshirës, dëshurisë Allahu të e bare, kevo të e ara. Të zhita mëkatët, bon? që ka njeri mundët mi bënë? Që që ka thonë me mësa me qofshin sa shkume e detit, apo të embolofshin prej tokë dhe qil, kitë, kitë më katev, më Krasë mëshirës Allahu të barë e kjo atara, kur gjosë janë, hiqë kur gjonë. Sh, Shkrinën me njëherë, humën me njëherë, pëse mëshirë Allahu gjellala shumë me e madhe. Po çka duhet njëriju me bo atëherë në këtë rasë, njëriju shumë me ka të me bo, prapë Allahu e falë, dhe nuk krasoë, ma dje me mendu sa Allahu, s'ti falë, se kje shumë me ka të kjo, ma me ka të se sa me ka të shka i ki kejtë. Andë Allahut e bare kjo e tala e ka përmeni këta Vala je kënut Me rrëhmëti Rabbihi illet dalun Nuk mundet me hub shprejsen prej mëshilës Allahut përveq të humburve Qka do me thonë me hub shprejsen? E ban një mëkat, dhe mëkat e 20, 30, 50, 50 100, 1 milion Qka edhe shotë qëjtoni skatë, për ti ju mbëllë unë um bëllë për ti libra a dhe Allah i të mërë frimë a, je, a e e ndë të ke frimua Allah gjalli je Allah u thotë nuk mundet me u shpresën përvesa atëre dhe sësat kanë humbur e si kanë humbur val kanë dëvju besimin besimin e kanë dëvju besintarje e ka bingje bingje e pale kundur se qësa do të që i kanë prej mëkatëve dhe gabimeve kjo është prej njërzorostime që ka Allah u gjela ka dash me na, na kriju në këtë forë kjo i besikur pëse hangëra dhe E hangër për me mëshiru Allahu gjellëvale E hangër për kitë mesele E kena përmen Allahu e, e ka caktu me kaderin e ti Univerzik me hunger payment Edhepse ve praka qene Ademit Po pse me kaderin shërjatik ta mëshiroj Ta mëshiroj të atë regojë mëshirin e amadhe Allahu të vare kjo vë të ara Ajo që ka nevena interesant është fuqia e besimit Njeri ju me besim dallohet për kërësavat të tjera. Njëriu me besim, me besim të thellë, zbatim teori dhe praktik, dallohet prej kërësave të tjera, të Zotit, Allahu i don dhe nuk i don. Allahu dezagrensa nuk i don, disa i don. Ke dashuri më shka e fiton gjithasht që e kanë fituar me të besim. Pse me besim? Sepse s'ka fytyrë në fytyrë të tokës mbi këtë sipërfaqe që ana e shofna, dikush s'ka zbant mëkat, krejt bën mëkate. Çka i dallon atë besimin? Besimi i dallon vallaj vetëm ajo çka ata i besojnë Allahu te bareke u teala dhe nuk i përshkruajnë Allahu xhella u ala shok nuk i përshkruan Allahu te bareke u teala shok andaj esenca e këtyre mësimeve oj shëneve të afrohemi më afër Allahu xhella u ala tani ofmi Allahun te bareke u teala kush është Allahu subhanahu u teala nuk ka çmim matmat siç ka thënë ibn Qayyim al-Jauziyja Allahu më sheroft se nuk ka ne'met Nimet më të mëdha për neve se Allahu nuk ka kaqzu kush tjetër. Skoni më të mëdha. Këto janë nimet më i mëdha. Cila janë nimet më i mëdha? Qin Kur'an na ka zbrit neve cilësit e veta. Unë jam Mëshirues. Unë jam Mëshirbërës. Unë jam Allahu në Suret Fatiha. Unë jam e Rab kujdestari juve. Unë jam e Rab Allahu Jalla Jallwal Arrahman. Eriu në këtë cilësi e ndërton jetën e tinë. Rab ka kujdestar e para Aj e ka kryu dhe kujdesit për ta E dita Cila është mëshiruës Allahu gjellolek E mëshiron kresen zdan me dënua Nuk dën me dënua Allahu të bareke vëtala Wa ma Kana rabbu kebi dhallamin nil abid Allahu nuk dën Asi një, i ban zulum Robit të vetë Asi një harë si i ban zulum Po vet njëri ju i ban zulum Bëtë vetë së tina Allahu te bareke vëtala donë me më shiru e krejesën Po a i futët në zjarë me veprat e tina Gjezaën bi ma kun të më të amelun Kjo shpërblim banorëve të zjarët i thuët Ma kun të më të amelun Qishë e kini vepru që? Tu e kini Vepra e juve Andaj subharallat ditën e gjegimit Kur kush të të zëtë në ki bozullum Asnihar Banorët e gjenejt e thojnë Elhamdu lillahi lëdhi hedana li hadha Wa ma kunna li nehtedje Lawla en hedana Allah Banorët e xhennetit thonë, "Elhamdulillah që Allahu na ka ulëzu në Islam dhe na ka bërë ba banor të xhennetit. Dhe mos me na pas ulëzu Allahu, Allahu t'i përkacçon nimetin. Dhe begatia nuk i është më ulëzuar. Mos me na pas ulëzu Allahu. Kjo është shumë rëndësishme, me ditë të se Allahu t'ka ulëzu. Ndërsa banorët e xhennetit çka thonë? A thonë, "O Zot, na vonë zullum." Jo. Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. O Zot, vallë se na kanë mushrik e para. Të ul kokën. Rabana nxjerni menjëherë. Ozo dëgjorna edhe një herë, a jepet një shans. Kaq Rab bi rjuaun. Fot ozo ktheme edhe një herë, një herë vetëm. Pse? Se kupton se fajja është e kទីna, jo e ati. Allahu xhallala e don arsyen dhe ka ngrit argumentin. Emra duhet me lënë gjurin tek na. Emra te Allahu te bareke we te ala dhe mos me jetu jetën anarki. Ky univers e përmendom me ardh të tjetë çiko çelsa. Ka ligje me të cilatë funksionon Neve Allah ne ka të regu këta Nëse i morë në me këto selca Dhe e harmonizojna dhe e jetojna jetën Përputi me këto ligje Jeta bëhot ashtu si gjënë Allahu te bareke te Si gjënë Allahu gjëllë Gjëllë, gjëllë aluhu Përmendëm Se Allahu gjëllë ala ka dëshirë Dhe dëshuri Dhe përmendëm gjithashtu se kjo është mesele Të cilatë disa njerës se kanë kuptuve Cilatë janë kaderit dhe gjëbrit Kaderit q Më huës të kaderit. Gjebërit të sa të kanë thonë se Allahu Tebareke wa Teala e detyronë në robin me bo vepra dhe e mërë në logari për reprat të cilat vetja ka detyru mi bo. Allahu është i lartë për e kësojna. Allahu është i pasër për e kësojna. Eli suneti i përmbahën teksteve. Teksteve të Allahu Tebareke wa Teala. Na nuk kena të folë ala për kaderin. Më sa përzina. Kaderi vjen ma vonë. Kaderi bashkë në esenc Tema kaderit vjen ma vonë Këtu dëshira dhe dëshuria Allahu gjelloha ala Sigur përshemë më e këna përmend Do shta e kujtoni Qilë është dalinë ma i thjeshtë për me pana Allahu në Kur'an Kur'kun nuk i ofronë dëshuri tokës E du tokën E du lumin E du qilin E du bimën E du lopën Së thotë kështu Allahu Asë njëherë Që ka thotë E do njëriju Jo hibbuhum o jo hibbunahu E donë Allahu njëriun dhe at, ata njërës të svet I ka zilë Allahu Ata e dojnë Allahu në të e bare kjo vë të alë Kjo dëshirë dhe dëshuri Ka dalim apo Allahu së do këtë gurin E ka kryu dëshirë ati E zilësis ka qenë me kryu këtë gurin Ama s'ka dëshuri për këtë gurin Dërsa neve njërësit Mujna me, me fitu dëshuri në Allahu gjellu, alla. Kjo kulmi Kjo është kulmi Dalim tjetër Iblisë, e ka përmeni me në kaj me lëgjëzje, ka thënë shemë dhe maj mirë është me iblisin. Allahu ka dëshiru me kriju iblisin, se don iblisin. Se don iblisin, Allahu të barëke, asë një herë, nuk e don iblisin. Po për përse e ka kriju e, për hikmetet e tina, për hikmetet e mdoja të Allahu të barëke, vëtë ala. Thotë hoqëa në vazhdim, mun feridun bil khalqi, Allahu është i vequar me krijem. I vequar me krijem. Nëse thot dikush, por në e përmendëm se Allah është el khaliq, el beri, el sani Allah është kriusi Ajë cili shpik diçka paukon me shembol para prak Qka lip tash kjo kjo mesele këtu Kjo në qëtër mesele tash Allah është i vequar me kriim Qëfar kriimi? Qëtash në të fol, Allah e ka mund cuket me fol Ju të ull këtu, Allah e ka kriju për mu ull ati Vepra të tua Vepra të njerëzve Lë vizjet qka egziston në këtë univers Mun feru i dëm Allah e ka kriju krejt Qish i ka kriju po Allah e ka kriju imanin edhe ka kriju kufrin Mëkatin, bindjen Mën shtrimin, rebelimin Kret Allah e ka kriju Allah e ka kriju kufrina Allah e ka kriju Allah u te bare kjevët e ala e ka kriju e Si me kuptu e Allah e ka kriju e me kriimin e ti Univerzik, irade Jo me hub, jo me dashuri Allah e ka kriju e Thijun Derrin, e ka kryu Dhe ka dëshiru me kryu Po se donë Allahu thion Allahu e ka mundcu kryimin alkoholit E ka malku alkoholit Allahu te bare kjovëtara kryon sende Të cilat ju urejn Kryon dhe ju urejn Kjo është ajo që na e në të doshme mësue Kaderin Allahu gjellu ala E cila është dëshira dhe dëshuria Allahu në ka kryu kitë neve Edhe i ka kryu edhe jo besimtartë dhe besimtartë mir po besimtar ti don jo besimtart nuk i don po të gjithë janë roktë Allahu te bareke u te ala andaj thot munferidun rabbuna azza wa jalb al khalqi fama min makhlukin fi al samawati wal ard illa Allahu khaliquhu subhanahu la khaliqa ghayru fot hojëm vajdim kjo mesela rezimeja e kësaj që e beson në sunetë është se s'kon çil the tok diçka që quhet krejës at çka quhet krejës e përmendom alhamdulillahi rabbil alamin Falënderimi të konë Allahut, rabë el alemin, kujdestar, zot, i kujna, i aleminit. Kusha alemini, gjdo sajnë përveqë Allahut është alemin. E kitë që kjo alemin është kriemi Allahut. A i ka kriju, kitë, qëka ka alëvizje? Ka thënë për nga mërëja dhe i salatu vësselam, dhe kjo prapë lidhët me emrin el ewell o el akhir, i pari pa fillim i fundit pa mbarim se si, qathan alejsalatu wassalam kan allahu wa lam yakun ma'ahu shay'in qathain allah dhe s'ka pas kurxho kurxho shej e, e pashuar kurxho hiç el awal ibari pa fillim mos e haroni në arsye dhe logjik dhe kjo instrumentalja jo nuk i kupton kta mesela po wahyi shpalla e kupton Dhe shpallën e në imësonë Allahu i pari pa filim Ka kriju si qëka që ka doshë Allahu gjelle Gjelle gjelalu A nda i thot oja Qëka egziston në të qilë dhe në tokë Janë krijimi Allahu të bareke Janë krijimi Allahu gjelle Gjelle wa ala Allahu të bareke wa tala Thot Allahu khaliku kullishej Allahu është kriju si I gjësajnin Vë hu ala kullishejnin vëkil Dha i për gjësajn është kujdestar Gjësajn kujdestar Cë tashë Allahu ka kriju iblisin, apo. Edhe Allahu e urren iblisin. A është Allahu wakili, wakili i iblisit A është. Si është ve? Po kush ja mund të call me etu iblisit? Kush? Jo, nuk është Allahu ai i cili ja mund të call me etu iblisit dhe nuk ja marr shpirtin, po Allah u Aja derin, Allahu xhallahu ala. Ai është derri ku është Husein, Allahu xhallahu ala Husein derri. Jorflin Allahu te baraka ve jo, taala. Sena çka i don dhe nuk i don ajë wakili atyre. Allahu kujdeset për ta. Andaj shekhu lë islami për në kajjim e lëgjauzije e ka përmen në këtë kontekst një mesele e cila shumë e dobishme përmeneve dhe duhet me përmen në këtë ras cila është ajo? Përgjidja e lutjes përgjidja e lutjes të lutësit nga onë e Allahut a shenjë se Allah e dëmë lutësin të cilit jë është përgjidjën apo jo? Mesele i përgjidja e lëgjauzije i bjen plot argumente se kjo nuk ës Nëse une lutja Allahun, ketëri e lutë Allahun, aje lutë Allahun, plotë e lutinë Allahun, dhe Allah ju përgjitit, kafirin dhe në besimtarit, a do me thonë se e danë Allahu, qatë kafirin që ja përgjit? Ja. Argument, berëm argument, thot i ben qajim e lë gjauzija, shikoj e rasëm e iblisin. Kale Rabbin, ndërni ila jomi ju bëgathun, thë o Zotë, iblisin, o Zotë, Rabbin, o Zotë jam, o Zotë jam, ndërni ila jomi ju bëg Kërkes, apo lutje, ozër, lem dërë ditë në gjikimit. A më para kësoj e kishë malkuë, qka i tha Allah u gjellohle pas lutjes? Kale, inë keminë mundvarin. Tu përgjigja lutjes. Ti je prej atërët të sëtë ju apafat dërë ditë në gjikimit. Tho ti bënkaji me lë gjauzije. A ju ka përgjigjë doajës e se iblisit se e da? Ja, vëlloh, asë njëherë. Argumenti edhe thot, sikur mokatari kur e ka një dëshirë e fsharaket e fuqishme dhe e thot oh inshallah ma mundson Allahu. Ma mundson inshallah Zoti ta kriket dëshirën. Edhe Allah ja mundson. A e dona? A e, e don Allah u çat mokatin edhe se ju ka porrgjha shenjë dashurisë, ja asnjëherë. Po pse? Se ju ka porrgjih, ju ka porrgjih Allahu te bareka we taala sepse ka qenë kërkesa e tij na. Apo dom apo dom e dakri. Po, na era. O makëna kësaj shenje të dashurisë Allahu xhallahu ala, jeqe jo po përzij iblisit, andaj këtë çka neve duhet më nancuë. Allahu kur na përzihet në lutjet tona, shpesh ai ne zë përmendin. Alhamdulillah Allahu më përzihet lutjet, e padon dëshirë Allahu më, më pëlqej, e padon dëshirë Allahu më, më pëlqej. Kjo argumenton se Allahu do asnjëherë, asnjëherë. Imam Shaviiu Allahu më xhiroft ka thënë, nëse e shihni njëri duke fluturuar me çelem, na por na por hava, na por qiell, ka thënë asnjëherë mos u mahnit në me ta. Dheri sa ta qitë një para peshore së Kurani dhe sënnetit Kjo ligjë Lutja, përgjidja e lutja Së kujta diqka, dukja, pavmja Këto meselë të Allahu gjellohala Nuk kanë, nuk, kan, nuk janë peshore këto Fe nga mërë a lejë sëratu e sëratu e sëratu Ka dhanë, inë Allahe, la janë dhuru ila suarikum Allahu nuk shikon në pavmjet e juve Aji i heshëm ajo A munë të Allahu më në dhënu pëse nuk jam i heshëm Ajmë ka kriju, së në dhënu A ma i shikon në veprat e juve A veprën po Ta merë logari Se, sa e është përfundimi joti Rezultati joti Andaj duhet mi kuptu me sejnët të ashtu si që janë Mus mu mashtruve me sejnët të cëdat janë Shpeshar mashtru se Allah mu përgjit lutjes Edhe Ndështë ta lutja jote ka s'jene gabume E Allah tu ka përgjit se kira api sinit Allah të. Meri Ma di Allah kur s'përgjit se është shenjë Se, dë njëherë Sa Allah u dëmë Qish Ka thamë për nga mërë a.s. Lutë të robëi, diçka, qka Allah e dinë se si bandë hajrë, e si a jetë. Dite në gjikimit, qka thotë robëi? Elhamdulillah, o zotë që s'ma plëcovat dëshirë. Pse, se atje shifën në meselët rralisht, e këtë mesi harjanë, me, me magji, thotë, o zotë, elhamdulillah, që s'ma dhavëve, pse? Se ishkon të bërë damë. Jo, ajo dëshirë a e flakë njerët s'le me menuë. A ndajëriu subhana hu ve duhet më qetsoj me Allahun te bareke ve taala. Dhe çka duhet me bën kët rast? Me thon o oh, Zot, në kur ki kërkes diçka, o oh, Zot, me me kujzu, nëse ajo e hajrit bjem. Nëse ajo e sherrit largoje. Pse? Për çka bëhet istihara? Istihara me thon Allah istihara, tastahiru. Ekshir o oh, Zot, a është e hajrit kjo ajo? A është e hajrit ajo? Nëse sa është e hajrit leje. Nëse s'e duot. Allahu të e bareke, vëtë ala A më ti nësi i thua o Zotë Sigur njëri ju, ndë njërë se shpreja, apo? Apo nuk e shpreja, amë mrejna e ka E kajrita, unë e di, e kajrita Po thujbe Allahu të o Zotë Nësa e kajrit dhe ema Nëse nuk kam privëm A më dë njërë njëri ju të si shkon në goja me thonë privëm Se e ka vendohë si kjo më mirë dhe pik E njëri ju duhet Mjallon punë të Allahu të e bareke, vëtë ala Të e këllë, t Andaj të doja se Allahu Gjellu ala gjithësën kryon dhe qka egziston është kryimi Allahu Tebareke wa taala ka than Allahu Gjellu Gjellu hu hua lëdhi khalqakum fëminkum kafirun wa minkum mu'min wa Allahu bima ta amelune basir Allahu Gjellu ala thët është aji cili ju ka kryu juve e prej juve ka kafir dhe prej juve ka mu'min prejuve, para kësoje ka parapri ju ka kryu të gjithë mu'min dhe kafir ka than Allahu Tebareke Wa ta'ala, Allahu allëzhi khalqakum, thumma razakakum, thumma jumitukum, thumma juhyikum, hal min shurakaikum men jefalu min dhalikum, min shaj. Thotë Allahu jelle wa ala, Allahu është tajë ciljë kë kriju juve, dhe ju fërnizon juve, dhe ju marjetën juve, pasta ju jep jetën për zdyti, hal min shurakaikum men jefalu dhalikum, min shaj. A ka dikush prej të adhuruën vet juve? Kjoj dhe të otë normal, më shrikë dhe. A ka dikush ka e ban që ta? A ka. E na e kena thonë se na nuk jetoj në matë ma periudhën e cila pagane ka ka shku për a 1400 viteve, po duhet mu këthi këto. Duhet mi u thonë komunistit. Ti cili besonë komunizmin, demokracien. Helmi shura ke ikum mejen faalu min dhelikum. A ka dikush prej juve që ka mundet me ba që ta? A ka dikush prej uve që ka mundet me ba që ta? Le të krijojë një njëri, një mizë Le të krijojë kofsht Le të krijojë detra, le të krijojë diqka Për ndryshe, sa dhurot Nuk ban ma dhurot Vetëm ata i cidi ka bo këtë sejnë dhe meriton të adhurot Te bareke Va te ala Ndaj Allahu gjellu ala E ka përmenë se gjdo sen Dhe aogja ka pruhe shumë prej Ajetëve na mjaftona me këto Se gjdo sen është krimi Allahu te bareke Va te ala Pas taj ka përmeni hadithet e pengamerit sallallahu aleyhi sallam, dhe të përmeni njënën për e tëre, ka thonë pengamerit aleyhi sallatu sallam, me nësauva rasuraten, kulli fe enjën fa khafiha rruhë vë lejse bina fikhin. Kush piktoran një piktor, kush piktoran një piktor, dhe me thonë vizaton një shpirt, pa më prasish gjalles ka afsh apo njëri e piktoranaj. Thot, kulli fe enjën fa khafiha rruhë, Dite në gjikimit do të ngarkohet Mithon shpirt Allah i thot A e ki kriju, a e ki pikturua Ki dash me kriju si june Jepi shpirt Që këto ashtë ajo meselja Qëka njësë së zdin me dalua Ke, Kisha e ka ndërtu këtë plastikën Nuk ka krijuës Që Allah e ka kriju e esencën e kësaj plastike Apo Qëka është krimi vërtet për me kuptuhe Qëka është krimi vërtet që kejmë vormen na Elberi, ekzekutusi A i cili jep jet diq Kajum Ajë cili jep funksion Kur kish me qenë kriju si kësaj plastike në këtë form E apo kësaj tavolinë kriju është kur Kur e kish më këtë tavolinën Me ndje Me pos zemër e cila ndjen Me pos mendje cila percepton Fol E shvash atashe e komrejna Ama kjo se ban këta Të gja e ngurt E kjo nuk qëtë kriju Kjo nuk qëtë po kjo zanat lish e, e ka mësu Allahu E ka bo këtë meselë E ajë cili është kriju është aiteli amunat allahume baqeta me vol munat se si munat allah e ka bota pemën me vol palma ne pejgamberi sahem e ka bota me forë dhe e ka bota me çajt a shikoni kulli fe fiha kulli fa an yenfakha fiha ar ruh ayta ya fi shpirta shajda amunoveme me ushti me mua yapi shpirt sahabe pejgamberi sahem walaisa bi nafik munat mi dhan çish mi dhan shpirta ja ka mor shpirtin pe allahut tash mi dhan diku tjetër ska mundsi allahul jalla wa wala Osh më ma i madh se sa na kemi mundësi me perceptuar vallahi. Wa ma kadru qadarullah haqa qadruhu. Ka thana Allahu te bareke ve ta rasulul zumar, njerzit nuk e dinin madrin Allahu xhella ole ku shest Allahu subhanehu ve taala. Allah është më ma i madh se sa ndënja jon mundet me perceptuar. Shumë e vogël është mendja jon. A ndjerzit edhe i bën disa pyetje prej vogëlsisë ska e kom mendja. Pseja? Shumë pseja i bën Allahu xhella ole se njerëi ai vogël se kupton urtësinë e Allahu te bareke ve taala. Se kupton, des Allahu xhellalish el Hakim el Alim, i urtë i dĩshmë, er Rahman, i mëshiruesi. Kriu si absolut i sendet. Kështu duhet më u kuptua sendet. Pastaj ka thën ul irade e u munferidun bil irade, fela murade li ahadin ma huwa la irade li ahadin illa ba'd iradatihi azza wajal. Të tëojë semuna dëgjosh me dashë pa dashë Allahu te bareke tuala qishë s'munët me dasht as mëkataris s'munët me dasht me bo mëkat pa e adhon Allahu gjellë ala prej dëshirës së ti dëshirës së ti thët Allahu të bareke këllainnehu të dhkera asese Kur'ani është kshil wow vajzë të sërët i thojnë njërzit të kneve udhëzim mirë po të shka femenëshe e dhe kara kush do mënët me mërë kshilë prej Kur'anit kush do mënët me mërë kshilë prej Kur'an Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Ama jo bash çshtu. Ama nukumun me murkëshill pa dash Allah. Mir po këshira çka than? Yesh, jo ju habbu. Allahu dëshiron këtej me murkëshill për Kur'anin. Kreta po. Këtej Allahu dëshiron wallahu yad'u ila daris salam. Allahu ban thire për shtëpinë e salamit, për xhenet. Wa yahdi man yasha. Ama ozan ka doje për këtë shtëpi. Jo zakan. E këtu vjena jo kuptimi i vërtet i urëcisë Allahu të bareke Wa taala Wa ma a jesha une, illa a jesha Allah Aje që tërkatan Allahu të bareke Së mundët me dash dikush, pa dash të Allahu Së mundët me dash dikush, pa dash të Allahu të bareke Wa taala Pasë e ka tënë Wa hakimin gjelle bima erade Allahu është gjikaci I lartësuar në dëshirat e ti I lartësuar në dëshirat e ti E ti, ka thënë Allahu të baraka wa ta'ala Wa ma kanë Allahu li juë gjizëhu Min shëjnë fi sëmawati O la fil ard Allahu nuk mundët me bote fa pafuqishëm Kur gja në tokë dhe në qia Juë gjizëhu Qëka dhe me thënë juë gjizëhu E dini ju Kur'ani të gjeni ngua Sigurisht se Kur'ani thënë mujizë Mujizë Qëka mujizë Në Kur'an është konkretisht original Muë gjizë Muë gjizë Qëka mujizë Me bënë tjetërin të dopt Qishë Kurani mu e muajgjize në këtë aspekt Me këtë kuptim Njeri u kërë lezonë Kurani të vënë të dopt Para jetë e Në nështrojët Së mundët me ushtime Kurani Ashtër ka kryu Allahu gjellë u ala Në atyrën e njeriut Dhe kështu e ka folë fjarën e tina Kërë njeri u kër e lezonë Kurani Pa mundëcojt I humbët fuqia Nuk mundët mushtime ata që e ka folë Allahu të bare kjo e të ala Andaj Allah e ka qëjtë E ka sfidu njerëzimin me Kur'an Hajde benë në një të njajshëm Së mundën, subhanë Allah Pëse se, se binë nja Pëse nuk e binë një së ure Hatë, Allah ka lipë një së ure Benë, nëse jini të fuqishën bjene Allah u gjellë kanë nuk mundë E dhe mu mletë gjindë dhe njërë së në binë Nja, subhanë Allah Qka I, i banë mës me pru? Se janë të doptë, janë të doptë. E Allah e ka përmenë në ketë kontekst Se kur ku ishë në qilë dhe në tokë Së mundë me Shmurit me dopsu allahu në gjellewa ala A neve, na dopsu allahu të barët kjo e tala Po pse, se fuqien tone kena mor për allahu të barët kjo e tala Sikur që ka përmend allahu të barët kjo e tala Udhkur allahe dhikran kethiran O, oh, ju të sëtë keni besu Përmend në allahu me përmendje të madhe Pse vald? Pse vald me përmend allahu të barët kjo e tala Me përmendje të madhe A thu vald allahu ka për nevoj për përmendje të tona Për, për kuj që në të pojnë Allah, a i rritet Allahu fuqia, asë njëherë, e beden, asë njëherë, kur se si, po pse o Zot e bjen në formën e urdhë dhe të përmen në Allahun për juve. Që jut jut forc, ju të fuqizoheni, ju të mirë në forëcë, ju mu përcu, ju une. Ju une. Allahu gjelloha, ma kanë li ju gjizehu min qeji. Allahu nuk e pamunëcon dhe nuk e ban të doptë kur gjo në tokë dhe në qihëm. Allahu të bareke, wa ta ala. Pas e ka thënë, wa rabbu ke jekh luku, ma jeshe u jekhtar, Allah u gjellolla kryon qka do dhe zxedh. E këtu apet vjen. Allah e ka kryu këtë qka ka egzistu, pas e ka zxedh. Pre këtë njërzimit e ka zxedh njonin. Pre kabilit dhe abilit e ka zxedh abilin. Këtë tëri, vrasës. Njonin e ka po pengëmer, njonin e ka lën në ropë të thjesht. Njonin e ka po pesindar, njonin e ka lën kefir. Jekh luk, a Ama e ka kryu dhe t Qëka du të me lutë Allah unë gjellu ala? Me në zxedhë, me në po për njëzët të zxedhër. Wa gja'alna lill mutëtëkina imamen, ka thënë Allah unë të bada ke vëtala, duke në mësu qish me u lutë, ka thënë, thuni, o zotë, në mundësot të bahemi u dheqës të kuina, të atyrë rëzëtën të devot shumë. Njeri u du të me lutë Allah unë të bada ke vëtala, më konë i zxedhër, më konë i zxedhër, se Vëtëm se Allahu të vare kjo të ara është taj të li ka kriju gjithë shka të shka Ekzistan Thëtë pasta i hoja në vazhdim duke Titu prej poezijës Fëmën jeshe Vëfëqahu bifadlihi Vëmën jeshe Eballehu b'adlihi Fëmën humu shëqiju Vësësaidu Vëdha mukarrabun Vëdha taridu Thëtë vazhdim Dhe Allahu kanë dëshiron Ijep sukses Me begatin e ti Allahu ijep sukses Me begatin e ti Me më mërsin e ti Wem yen yasha adallahu bi adlihi. E ka dëshiron, dëshiron, jo don. Dëshiron e le të devijuar. E le të devijuar bi adlihi madricinati. Ktu, këtu vjen ajo besimi i drejtë. Nëse të ka ulzu Allahu me mëshirën e tij. E atërin që ka qalon devijum, çao boma ta bi adlihi me drejtsinë Allahut. Allahu e din se e ka qalon të devijum, Allahu e din Në nuk duhet më përzi në qështet e Allahu të e bare kjo e tala. E të ridune e në tehdu me në edallë Allah. Allahu gjellëvala thotë në Kur'an në surën e njësa. A dënë ju me ju zua ta që ka Allahu dënë milan të dhe vjuma? Kjo ka zbitë për munafikat. Disa prej sahabeve nuk i kanë ditë se disa munafika janë munafika. Se kanë ditë, për që ta janë munafika. Në jese i kanë dy njëra. E kërë i kanë pa në i fjale qëla ka qenë në veritë që apo... Supanallaj ka këshilue, ka këshilue, ka udzue, mosës banë kështu, dhe është përpik në udzue. Allahu gjellora ka zbita jetë, e të ridune, e në tehdu men e dollë Allah, a jua për po të ndoni me udzua që ka Allahu dhe melon dhe vijuma, s'muni me bokor, s'muni Allahu gjellora e udzon kandoje. E pse ka lënë të devijuar bi adlihi me drejtsinë e Ti Subhanehu ve Teala, faminhum ashqi wa sa'idu, do për njerëzve ka të lumtur dhe të mjeruar, wa dha muqarrab wa dha tarid. Njëni është i afruar, ka on, Allahu te bareke ve Teala wa ta dha tarid, dhe njëni i debuar. Ti e shikon Subhanallahu urcina Allahu Xhelani njerëz. Kur ta ulzoi Allahu Xhelala njerin, i ndërshon dashirat, don mu afru ka Allahu, i urren mëkatet, i urren se në tekqia i ka në veri kufrin, e ka në veri cene të ndyta, nërsa para kësajnë, para gjendje se ullzume, s'ka qenë kështu, ka qenë tarit, i dëbum, asë se kanë joftë Allahun, asë se kanë dhe resu më kati, atë u banë më kati, atë e idhrua Allahun gjellola, kush i banë i pasta i këto mundrishu? Allahu të barakja, vë të ala. Allahu gjellë, gjellë, vë ala. Kedhalik e kuntu min qablu, fëmennë Allahu alaikum. Fe të bejenu, dhe të Allahu të barëke, edhe ju i një këndë të devjuar, para se me qenë të ullëzuar, valoj që që kjo ajetë është temë në vetë veti. Këdhelike, kun të minë kablu, fe menë në Allahu alejkum, ju, o ju njërës, shka i një ullëzu, sahave ju ka zbitë kja ajetë, edhe ju i një këndë të devjuar, zdo me pranu njeri, subhanë Allah i ladhim, nuk donë me pranu, se ti i ullëzu tash, ke qenë i dev ka dal pa sabër me atë kanë devium. Sabër, se ke vetë në të njëjtën gjendje e unë vetë mëshirova. Ti tash ka von? Ti do me shkel ata. Do me një herë me shkel. Pse? Normal, se ai është mëshirouçi Rahmani, na nuk e na të till. Po Allahu do me na edukue. O junjarës, ka dalik e kuntum min qabl famanallahu aleikum. Allahu juve ju, ju ka dhënë mësiqë që jeni udhzuar. Mentalitetin që ta kanë dhrua Allahu prej të dobuarit, të afruarit, ai ta kanë dhrua jo ti. Kër i uzu, në datë që ka kini së me uzu, para asaj datë dhe se ki ditë që uzu, nuk e ki mu uzu, më Allah i nuk i ki ditë. Para asaj me fillu me falë namazë, pre asaj datë që ka ki fillu me falë namazë, me regullësi, me disciplinë, para asaj se ki ditë, ku shtafroj, ku shtalav dëshirën, ku shtalav e në smërien, Allahu te bareke, vëtë e ala. Allahu gjelluar në edukon me këto sejnde. Në edukon me, me këto sejnde. E dhe subhanë Allah, Allahu këta jetë e ka zbitë sahabeve Kullmi i uzzimit Kan pas pak prejkësajna Kan pas pak prejkësajna Qa kan pas? Jan uzzu Dhe kur kan dal në njëherë Në ekspedit Kan pas njërës të kur qeshen prej atyre Dhe s'kan bas abor Që panad me jasë sharu njërësve Pe një mësëm ka donë S'sharo janë njëherë S'kan bas abor Allah u gjellivalë ka zbit a jete Disciplin Regul Ka dal Ti ki qeni i devjuma Apo ki lindi uzzu Jo, ki qeni i devjum A noj prej një meteve më dhe prej dallime më të mëoa, çai kanë përmend dietar, dallimi me sahabët dhe tabiinëve, cili është kush janë më të mirët? Ta Tabiinta, sahabët, sahabët më i djmo, më i djmojan sahabët më të mirë. Po pse janë më të mirë vallë? Dietar thonë, ajdënipse janë më të mirë sahabët. Kjo na duhet neve, neve, njerëz të dobët. Njerëz të që nuk ndoshta nuk e perceptojnë udhëzimin si duhet. Sahabët, a kanë bëshirk, as kanë bëshirk, kanë bëshirk. Ne janë kanë çim mushrik Pa qërë, pas taj kanë bo, kanë dole në imon Njërë kanë qërë në buzë të gjenemit, pas taj kanë dole në imon Ta bihin e ta kanë bo shirkë, s'kanë bo shirkë Prejfë mi, drejtë të ju zumë Gjemë të sahabëve Ta bihin Po fse janë matë mirë sahabët Sepse ata kan, e kanë ditë se Femen Allahu Aleikum Allahu ju ka u zhu juve A fillën i mishë këni cintë të dhe vjumë Një riukë, kur s'ka, fu karashtë Dhe pas taj dikush i jepë Ai e din çka mufqarallahu. E din çka mos me pas. Po një njeri i cili është rrit dhe është edukuar me pasuri dhe nuk e nuk e ka shijue kurr, nuk e ka shijin juën ngjënjën e fugarallahut mos me pas. Ai çka bëhet? Pak më pak më bos shitë taj. Pak më sigurt nuk nuk ekziston fugarallahu, apo. E këçetë më i mirë asht. I pasurit i cili ka xheni varfër një ditë më i mira. Ata kanë ditë një roncë, kanë ditë çka devijim, kanë çka kufri, kanë anu zu E kanë u lëkryjën për ala u të barë, këva të arë A daj, zakonisht e pasurit Matë mirë cëllët janë Ata të cëllët kanë qenë fukara Jalë matë disciplinum Ma të përpikt Ma ja u di njërëzët dhintave I dinë që otis edhe ajë Unë kanë qenë i ditë që ajë E po në ta këthejnë në lëzim. në dhëzim Në e dina së ka më konë i njërë handë Andaj ka thonë Ibn Hazmi, Allah e më shiroft Nuk komunët me fol për injorancën e injorantit. Pse? Hala mrenatë, del jashtë. Kur del jashtë fol për ta. Nëna kon injoranta. Kemi çën të pauzum. Tash kemi marr diçka për injorimin, jo komplet. Në Edina shkamu kon injorant, shumë keç është. Çka duhet? Duhet me lut Allahun Te Baraka Te Ala të, të, të afërmit. Arrethën shojrjen në maksimum me shumë me udhëzuar. Ki ka thënë misioni pejgamberik, pejgamberi Gat e ka mit vetvetem se s'po vënë njerëz musliman. Lëallëk, bëkhi unë nefësuk E lajeku në muëminin Ope nga merë, kadalë Se kime mitë vetë vetëm Se së më përmi banë besimtar Ama kjo qka argumentonë Në diqka tjetër Se kanakonë të mitë vetë vetëm A e kene në në këtë dherë të Të thilës rukë të, ruk të Allahu gjellolla jo. jo Me qenë të sinqertë me Allah Unë të e bare këvëtala Jo Andaj Allahu te baraaka we taala na permet këtyra ajeteve neve na edukon se udhëzimi dhe devimi është në dorën e Allahut te baraaka we taala. Udhëzimi është mushirit, kam mushiri u ai. E devimi është drejtësi. E dena çakon në brendin e çdo njerit prej rrejes dhe elent të, të devijuar. Pastaj ka përmend hoxha një mesele, do të thënë e përmendën al-xalatën e kalumës, do ta përmendi dhe tash shkurt. Po të hoxha meseletu gatë mesaje subhanallahu oja e trajton dhe në fund thot estaghfirullah eni thekarto këtë meselë e përmend e trajton dhe në fund thot kërkoj falje Allahu xhallal që e përmenda këtë meselë po pse ka përmen, sepse e ka përmend subhanallahu sepse njerzit e e mbulu nga drita e Allahut njerëz e privuën prej dritës Allahut njerëz që nuk e din kush është Allahu te bareke o te ala dhe parashtrojn pyetje të ndyta e detirohen dietar me udhon përgjixe dhe në fund at estaghfirullah Kërkoj fërja Allah se së trajtojtë ka mesele kështo Së është maj ma se së me trajtojtë ka të mesele Në gëtë aspek Cëla është ka mesele Fëtë hoja Fë inqila Shë subhanallah Fëtë në së thuët Në mëndikushtë në së thëtë Qëtë akhbaranallahu azza wa jal fi kitabihi O ala risani rasulihi O bima alimna min sifatihi Annahu yuhibbu l'muhsinin Fëtë Në evna që lë amruë allahu në quranë Dhe në gjuhën e për nga meri sallallahu aleyhi sallam Dhe ata që e këna mësua për i sifateve të Allahu gjellu ala Enëhu ju hibbul muhsinin Sa i don njërës bëmirës U ju hibbul mutëtëkin Dhe i don të devatëshmit U ju hibbul sabirin Dhe i don sabërlit Dhe është i knashër më të të të kam besu dhe kam punu veprat mira U la ju hibbul kafirin لا نكيدن يوسفار ولا يحب الظالمين لا نكيدن ظلومكار ولا يرضى لعباده الكفر لنكدن الله بربته الكفرن ولا يحب الفساد لسدن الله فسادن ما كوني ذلك بمشيئته وارادته مجس كت كش كان ندول ندل م دشيرن اتينا الله صد الكفرن باي قالو م بكفري فتوجه وانه لو شاء لم يكن ذلك që ja pyetja, çka ojë s'ka dash me diskutuar, po njëse ka mbop pyetja dhe ka diskutuar. Dhe thot, nëse thuhet, Allahu më pas dash, siç bëk kjo. Çka më pas dash. Allahu më pas dash se kish lën kufrin me ekzistue. Se kish lë, sa ai ka kriju. Te baraka wa taala. Fa innahu la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Femal jawab. Edhe te në pushtetin e Allahut, smuret më ndod diçka që ai s'do. E cila është shteg dalja për kë sajna, thot hoja. Kulna Inna l'iradete, wal qada, wal amra, kullu, kullu minhëm, janë qasimu ila kaunijin vë shërëi. Thot, dëshira Allahu të barëk e vëtara, dhe gjukimi, gjukimi dhe mënë ekzekutim, kun, fejekonu, bëhu dhe bëhët. Kullu minha janë qasimu ila kaunijin vë shërëi. Dëshira dhe gjukimi Allahu të ndatë në dy pjesë. Dhe se kuptën që këtë mesele, i kuptën këtë këtë koklavitët që këtë njështë, për që më thojnë, po sid E unë porikë që shtë Si të të ndojë Allah umë më banë me falë 5 vakë namaz Nuk është kështë Kjo është talim Allah Në Në sahihun e Bukharit Nga Isa ibnë mërrem Alehimus Selam Në njëri e ka pyët Isajnë Alehimus Selam Ka thonë O Isa A po Allah u banë që ka doje Ka thonë po Ka thonë A po Allah u jamër er shpirtin ku i doje Ka thonë po Ka thonë mirë Unë du me ibnë këndërtez dhe me kësi poshtë Ka thonë dhe Allahu nëse dëmë, a mënët mësë me më morë shpirtin? Qaj ka thonë Isa? A i ka thonë po hipë dhe këtëa i ja? Ka thonë inëme, khalakan Allahu, li, li e pteljena, la li në pteljahu. Sëbëhan Allah i ladhim. Ka thonë Allahu në ka kryu që më nësë provu a i neve, jo në ata. Që dhe me thonë? Mësë talë ma Allahu. Mosu tal me Allahun, nëzban hajgare me Allahun Aina ka kriju neve me në ashtin sprov E lëdhi khalë qalë motë e o lë hajat E ka kriju vdekin dhe dhetën Qka li e belu e kum Me u sprovu juve Jo na Allahun Takëshir mi apo na ban aspo na i ban Jo Po Allah u gjellon e sprovon neve Urtsia e Isis ala e Iskallatu e Salam Thot Hoxha Këtë kjo ndohet në koni dhe shërë shërëi Këuni, dhe më thanë, univerzikë, bëhu dhe bëhë, shëra i shëriatikë. Thot, ve lafdhul me shijeti, lemjerit illa fil këuni, thot, ndërsa, shprejhja, me shijet, që ka do me thanë, me shijet? In shah Allah, që kema me shijet? Je shah Allah, thot, që kjo shprejhje, dëshira, që ka ne e përkthejna, thot, nuk ka ardhë vetëm në kontekstin e dëshires univerzike. Dhe më thanë, që ka? Që? Allahu kur ka thon Yesh, ka mundsi mo kon ndaloya e keqe, apo Yesh. A haçte çar? Do mund po mundojmë me u avrrua dallimeve mes dëshirës xheriatike dhe dëshirës çka universike. E kuptua mirë. Ti mund të më thonë kuptova, apo pap ap, ap, se e kuptova. Me lutë Allahun te bare kohetara, më na kuptosh. Kjo me selë ajo gjërat në fund e ka klavitur. Çka kthehet kjo? La us elo amma yefal wa hum yusaelun në fund vetë kështu. Allahus pitët që ka vepron, a jetë është ke. Allahus mundët mu pitë dikush, o zotë pëse kështu. Ve hum, just elun. E ata mërë mire në pitëje. Ne even a merë Allahum pitëje, pëse e ki po këta? E a mundën mi thonë Allahus, pëse te e ki po këta? Le haule, le kurja. Asu ne mojna më pitëje Allahum të barë ke vëtë ala. Fëtë o gjëmë. Atan Allahu Jallala w ma tasha'un illa an yasha Allah. Smuni me dasht pa dasht Allahu. Wa idha arada Allahu bi qawmin su'an fala ma radda lahu. Kur Allahu dikuja dot keqen. Subhan Allah. Ayat ne suren Ar-Ra'd. Fa idha arada Allahu bi qawmin cka su'an. Etu she bashkon tash Allahu kur tja doje dikuj t'keqen i popullit dhe me ayetit inna Allahu la yuhibbul mufsidin. Allahu si do të këqit Këtu në jetë thotë Allahu kur tja dojë dikuj të keqen Qka? Felam e ratë dele Së bunët me i dalë dikuj shpër para Allah E ekzekutan atë mesejle Allahu E zbatan atë mesejle E qëtë në, në, në pah E hoqja thotë pa, pastaj Ka thënë Allahu të barëke Vë të ala Vë idha qada emran Fë innëma jakulu lehu kun fë jekun Kur dojë Allahu me gjikun një mesejle Me zbatun një mesejle Vë që thotë bahu ajo bahu të Bahu dhe bahu Pasaj thot Fa hadhe lë qisë minë lë iradëti Vë lë qada Vë lë amër Huë më shiëtuhu shëmila Vë kudratuhu në nëfidhe Thot kjo dëshirë është dëshira univerzike Shka së mërët mi u përzi Kërkush Allahu të bareke Vë te alë Nërsa thot Shembul i dëshirës shërjatike Dë gjëtash Thot Allahu të bareke Vë te alë Juridu Allahu bikumul jësër Vë la juridu bikumul usër Allahu e d e nuk e don t'ron domthon tash allo e kabo disa disa vera ne sheriat t'rona allah o jelle vale kabo t'rona apo asa entekareu shei ena wo khairu lekum wa asa entuhibu shei ena wo sharu lekum ndod disa sene ju do ju doko sher e ron si u ven mir ama jo khair per ju e ndod disa pun i doni shum flo pas i ani mad Wa lëkum, ama jo sharrë për juve Wallahu ja'lemu entum la ta'lemun Wallahu e dhe më midh se sa ju Ju nuk e dini E tash Wallahu të barë e kjo dhe t'ala Ndisa dhe ndë e ka përmen Se Wallahu gjellewala edon për juve lehtësimin Ama ndo pun janë të rona Mirë po, në që këtë vejpër të ron Në realitet të Wallahu akone let Për tije Se me që këtë vejpër Që ti dukët shumë e modhe Kur të hyjë në xhenet, subhanallahu beçket vepra ku min xheneta. Kur gjon sa kjo, andaj çka donë, edhe një armu kthi prapë i kthej me njëtat e veprave. Kuridullahu bikumul yusr. Allahu e doporjuaj yusrin. Ajo çka po mundohuni na me bë, me kët ligjërat që çka ka mundu hoxha, bashkimi mes dy dëshirave të Allahu xhallahu ala, bashkimi në trunin ton, sa ti janë, ato janë të qarta, ato janë të të vërteta absolute, po na duhet të kuptoj. Sa lloj ka dy dëshira? Dëshira universike dhe dëshira çka? Shëriatikë Këtëtë Allahu tebareke wa ta'ra Jë ridë Allahu li jubejjina lëkum Wa jahdijekum sunen alledhine min qablikum Wa jetu be alejkum Allahu dëshiran me javë sharu juve punët Allahu dëshiran me javë sharu Për për për për për për për për për për se ka sharu njënit Ha ha Me, me dëshiran shi Me univerzikës ka dosh me javë sharu Ama me dëshiran e eh, Shëriatikë ka dosh me javë sharu Allahu e eh, dan sharimin Wa jahdijekum Allahu dëshiran me j Dëshiran, dëmë një uzu Po pëse se ka jë uzu, o zëtë kafirat Di miliard, pas miliard Allahu e rada bi hinsuë Allahu dëshiran për ta të keqen Allahu gjëlle Gjëlle wala Wa jetu ba alejkun Allahu dëmë një u pranu juve pendimin Po pëse se ja si mundëson dikujt mu penduë Masi e dëmë një Allah më ja pendu Sepse dëshira univerzike Ka dështë dhe me hikmetin e ti Allahu e din se aj Zë banë mu pendu Zë duhet mu pendu Shë pendohë taj Tësa ajë cili është pëndu, është bashku të ajë dëshira univerzike e gjithësies dhe dëshira shëriatike dhe është pëndu. Fëtabë Allahu aleyhim në jetubu. Ajë dinat të tre vejta me Ka'bi, Ibnu Malik, i cili s'ka shku në një luftë për e luftëve, dhe për nësëm pësë dhë ditë si ka folë. Pësë dhë ditë si ka folë. Ajë ka thonë, dakat bihim al ardhë. Daqat alihimul ardu bi marahubet, tëtë Allahu të barë kjo tala, qëtë shumë mu pa të nëmërzit, sa që të tokë ju pa të ngushtu e më gjithë sa shumë e gjanë. Aki po njeri kur ka shumë mërzit, ju doko si kitë tokë a më le të ajë, ama jo shumë e gjanë apetan. Qëka? Qëka tëtë Allahu më bëjshdim? Fëtev Allahu alihim, Allahu jau mënësoj mu pëndu, li jetu bu, që të pëndohën. Allahu të mënësoj mu pëndu e të pëndohësh aqetallahu ibn te bareke o taala çka do të më lutë Allahu na o zot mund të më pendoj vallahi ka gjëna që çka i ke haru Allahu si ka haru po pse spendoh je ti për atë sepse si i than Allahu to zot mund të më pendoj na për gjëna që si di nëse i thu Allahu to zot më mund të pendoj na për gjëna që si di Allahu ta mundson të kujtohet ah një gjëna e kam atje pendou shpejt kjo ambashkimi mes dëshirës universike dhe bashkimi mes dëshirës të cenon Allahu xhallala e don sharia tike pastaj Thot hoja se Allahu te bareke wa ta'ala Ika nda këto sende Dhe Allahu gjelle wa ala Nuk i ka Nuk i ka bote njeta Pasaj thot Dhe me këta e përfondojna Mesele Nëse thuod E lejse bi mumkin Fi kudratihi ta'ala E njejaalehum kullehum ta'i i ne mu'minin muhtedin Kja meseleja ma e kuklavitor E nëse thot dikush Po mirë Subhanallah Allah e paska dëshirin absolute Asmunët Allahu A nuk munët Allah e njëgjëalahum kullahum ta'iim asmudë Allah këtë njërëz më batë në nështruma muëminin pesimtar muhtedin të uzuar kul nabela themis gjësëse munët Allah me ba mirë përfad neve kemi përmenjë qëtë qëtë qëtë dëmëna lëke qëtë se Allah të barëke vë ta'ala është prej tëlsive të ti al-hakim al-alim Allahu të bare kjo e tala është i dishmi, i urti. Dhe prej emrave të Allahu të bare kjo e tala është e nefiq, e darë. Apo nga thëna në emra të kanonë në hadith, është njona prej emrave e darë, a i cili ka mundësimi bo keç dikujna. E nefiq, bëmirës, pasaj thotë, el muati, el manje, dhenës, furnizuës, penguës. Dikujtë i apë, dikujtë si apë. Kush i ban këtë Allahotë, dhe kur thojna, pëse dikush e ka riskën e madhë, Allahotë i ka dhënë. Pse dikush e ka në ngushtu, Allahotë i ka në ngushtu. Thë me në këtëra alejhi rëzka, kujt e në ngushtën Allahotë i riskën, kujt, Allahotë. Mënë Allahotë i ka këta mesele, vel khafi duvel rrafi, a i cilë e ullë dikan dhe dikan e ngritë. Allahu dikanë, ju ezzu me jesha, vë ju dhillo me jesha, e ngritë kanë doje, dhe përplasë për toke kanë doje, kush? Allahu te bare kjo vëta, vëllë munë imt, vëllë munë tëkim, a i cili dikanë e bekon, ka bo gjënojë, apetë ja falë, e dikuj në pësës ja falë, a ju e dini se muslimani, i ka di mundësi për Allahu gjëllu ala, ose me ja falë Allahu e musme i hiz në gjëhenem, drejtë në gjëhenet, ose qka? Eshti në gjëhenem, Shpirta të pastra edhe del në gjennet Po parash të ropitja E pse ozat njonit Lime njësha Ja këfiru, lime njësha Allahu ja fal kujt pse? E ka di në zemën në njonit prej tëre që ka ja ka fal Se këti së du të me shtihin në gjennet Dhu drejtë në gjennet E këti tjetët e ka di Subhanahu wa Teala I urti, i dishmi A i cili din gjitha sendet Te bareke Wa Teala Pas ta i thot në fund Hoqa Idh e faaluhu te ala Hja muqtaba esmaihi E a tharu si fatih Kitë këto piti që ka i bo njërzit Që ka edhe na i banëm E thotë kërkojmë fali pre Allahu te barek E o tala dhe unë kërkojmë fali pre Allahu gjellu ala Që i trajtojmë këto mesele Po këto njërzit ju vinë në përmendje Dhe janë citjet Njërzit i mundojmë këto citje Thotë kretë këto piti e janë Se endë që ka i shofë me na Janë gjurëm të emrave dhe të Të cilës i penguari dhe i privuari është gjurmë cifatit Allahu xhalla ala elmani e ka pengu. Si ka thënë Allahu. Elmunim i ka thënë Allahu xhalla ala. Tilsi e Allahu te baraka wata gjurmë cilësive të Allahu xhelal. Pasaj thot, "Feli atiradu alaihi fi af'alihi i'tiradun ala asma'ihi wa sifatihi." Kjo është jo rezimeja. Mona ma. Më bë po pyetje kështu, dhe më më kundërshtoi Allahu këtë formë, pse e ki ulzu, pse s'e si ki ulzu, pse e ki dhon, pse s'e ki dhon. Si Nëse i kundërshtohemi Allahut në këtë formë, ë është sigur më i thon Allahu, pse e ki këtë më? Kështu është, e barabartë. Pse e ki këtë sifat e njëjta, e barabartë. Pse di kujti jap, pse di kujt sie, sepse është elmani edhe elmuqti, dhonas dhe pengues, di kujti penguesia, do di kujt privus a privan Allahu tabaraka wa ta'ala